وإن كان المخاطب منكرًا للحكم وجب توكيده بحسب الإنكار كما قال الله تعالى حكاية منسلي عيسى على نبينا وآله وسلم الكذب في المرة الأولى إن إليكم مرسلون وفي المرة ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون ما كي چ کلام مخاطب ته ذکر کول شي نه داو د حال راحت په ساتل پکار دي چې کم مختزہ ترالي پاک دا حال راحت را دا داو د حاضر اعات ساتل پکار خالص ذهن ويا خبر ذکر شو وا او متردد هم ني او تاکید نه دی راولل پتا او کوم تردد وي متردد پاره یو تاکید راولل پکار به مستحسن ني واجب ني دغی زحد شو دغی ضرورت یا بالکل ل حکم نہ منکری منکر مثلا دا 30 ان قائم نه د زد کیم نه منکر د چزت اول نه دی یا ته زید, زید مسلمان زید مسلمان نه کی. دی نه منکر د چزت مسلمان نه دی نظری ضرورت کې وجبات او کید او غته بتاکید کې کرام د مضبوطه په مؤکد سره جمله اسميه براله انی تاکیدی <تصفح> براله لامه تاکیدی براله وغيرها وغيرها و ان كان المخاطب او کچریو مخاطب منکر للحکم منکر بحکم وجب توکیدو توکید واجب اے توکید توکید الحکم توکید بحکم بحسب الانکار او منافق دی انکار په قدر دی انکار په قدر دی انکار قدر هی په اندازے انکار قوتن کدا انکار کی, کی قوت تو توکید کیبه قوت او جبری جو کدا انکار کمزوری نیو تاكيد نيم غره یہ جب وہ زیادت تاکیدی واجب دی زیادت تاکید بحض زیادت الانکار اعتبار دی زیادت تا انکار ازالت اللہو دو پر دی انکار كما قال الله تعالی لکسنگ چویلی اللہ تعالی حکایتن بطور حکایت ان رسل عیسی دو اغا استاذ دی ایسی علی صلاة و سلامنا علی نبی نبینا پر امبر زمانگا باننی وعالیہمو او بدک رسولو باننی السلام و سلامتیاتا اللہ تعالی. اینا ارس لهم پا کم وقتی جولی گل دیل را الہ مثال کا نظام پوئے کئی دا مستقل پر ہم برانو کو دعیسی علی صلاة و السلام رسل او قاسدان لکسنچ دو رسل عیسی دیکھ دو اقوال لی بازی و دعیسی علی صلاة و السلام استاج لکسنچ دو رسل عیسی او بازی مپسرین میدار مستقل رسولانو اغیئنا ایلیکم لمرسلون آو رسل ربنا دارے کی اچھا ان نسبتوں کو ودہ دا سیکس ما الفاظ انہا پدکوا کیا کہ کی استدلال کیجی را مستقل پیغمبران اگر امزین در حالا رسل ربنا وغیرہ الفاظنا دوارا کو لڑی دوارا کو لڑیگو کو لڑاست جیرہ دی صلی اللہ علیہ وسلم چ کله رن بیل باندې تکذیب کوشو رن بیل باندې څو شو؟ څنګه دی کوشو؟ نارایسو وې ان الایکم مرسلون ان الایکم مرسلون انکار کمزور خبره یंत्रاله انکار څو کمزور جمله اسميه را الایکم لا اله الا غیرکم تقدم تاخير خاص راغه نو حسن میو کوله تاکید ده انن تاکید ده جمله اسمیہ سجه تاکید یہ درې شو چې دغه هغه د ایک لک ما انتم الا بشر هم جمله اسمیہ ام حسن هغه د پیغمبرانو په نه بالکل په بشريت ورسره شي صرف لمکه شان بشري نور دغه همره میمره وسه او اګه ورسره مزید اغه نور تاکید زور کله او ما تاسو باندې اوسکه اچي باندې الله تعالی سشي نازل کړل نن او ورته ان انتم الا تكذبون دا دا پاس سټپ بای سټپ ان تاسو درو وی ترتا جمله اسميه انتم بشر جمله اسميه دا بلته تحسر او بل طرف صرف اسميه نور ارجن تكون دا مې وونه تاقید دے اول ترکتا چھئی اچھا باندی تاسو باند سکے پہ اچھا اسشنے ناویل کرے اول اناندو باللہ تک زیبون تاسو دروں انکار کے بالکل انتہائی مبالرہ انتہائی تاقید ہوکا اگر امزای انگران دیت رکتا لیپے اس بات کیم انتہائی تاقیدات ربنا یعلمو اننا علیکم لمرسلون یو رب ترکتا نسبت اللہ تعالیٰ تردتا خبر مضبوطہ کل چکر رزان خبر نرہ مضبوطہ خبر معنی بھی تو رتاکید سے لبجی ربنا تاکید دے پارا نرازی بل یا علاہ اللہ تعالیٰ علم اللہ علم دے سو پیسر قلق زمون رب الیکم کے تقدیم تاخیر الیکم لا الہ غیرک لم ورسلون جمله اسمیه مرسلن لان تاکیدیم ویو طرفتا انا بل طرفتا جمله اسمیه بل طرفتا الیکم کی تاکدیم صحیح شکنا ادانو ده خبرنام دنینور الفاظونام نا معنوی طور لکسنگ جما زکر دو مینه زکرکی خودی نم تاکیدو معلومی کی نو جسنگ دا, دا اغی انکار مضبوطو نبیدی طرف تاکیداتو مضبوطو روم بیک انکار کم تاکید کم تداه به چاغه شدید انکار وکړ ديو دم انتهي سخت تاکید کوي پدشوره به دا ګلو کنه او بیا دریم راغ کنه لمبي دي ګلو پکا مزابهما تعززنا رسالته يا دريم الله تعالی ورسره کنه انه دي بانديشه كه لذي اذ كذبو بالمره الاولى كده كذبو ال كذبه ال پکارو ابرام زه غران مدلې اشکان دې اخر کې جواب کوي دا ځکه چې وقوله اذکذبو مبني على ان التكذيب الاثنان ان التكذيب الاثنان التكذيب الثلاثه والا المكذب اولا <سؤال> <سؤال> جواب کې چې تکذيب او تکذيب درې او تکذيب سرور یو کوم تر څو سره مثال سره یو ملي پرسرایستانه دې او هغه اندازه دې ایمان د برابر ایمان د برابر ایجاب کلي شرط په ټولو سیده ایمان درلوده کوو پر د برابر سلویږي شرط امر انده تراله د دې نه انکار د ټولو نه شوه انکار کوي د دې وجنه د جمه ان پاس مسند په وروي شقال په ناراضه کما قال الله تعالی کینه الله کلمه رحکاته عن رسول عیسی علی نبینا و علیه السلام hina arsala hum pakwah kije allah lekin پا وقتی چه دایی تکزیبو کلشو پاولا مرتبا کی نا اغیسو ہوئی ها حکایت سده اغدا ده انا ایلیکم مرسلون موقدا کرامی موقت کو موقت کلشو ده بی انا پا انا سا پا انا سرا آو و اسمیت الجملتی پا اسمیت سرا انا ده اسمیت ده اوار سرا ایلیکم تقدیم ده تقدیم ایلیکم لا الاغیرکم نو گوه کزیاد نزیاد غرب تاکیدات زوشو او ورپسیده درم شو وفی المرد ثانیات دویا مرکبه کی ربنا یعلمو اننا الیکم لم رسلو مؤقدا بالکسم یوت رب تاکیدی شو و اننا دویم اننا شو واللام درم شو وعسمیت الجملة سلورم شو لما بالاها داولی رکلا دور تاکیدات لما بالاها المخاطبین دواجه دا مبالاها المخاطبین دا تاکیده بلینکار پینکار که سکالی دا شدیویلو ما انتم ایلا بشرم نیتاسو مگر بشر او انسان انتو مثل زمگا و ما انزل اللہ بحمنونی نازل کرے میرے بان ذات منشین سشے اس سوہی ان انتم نیتاسو ایلا تقذیبون مگر ضرور ہیں و قولو او کول نماتن اشکال جواب دے ایس قذبو مبنیون لہذا جمعی سے غدا مبنی را علا ان تقذیب علیستین ایچه تقذیب دستین ایت تقذیب السلاسر و ایلا او کدائی تاویل پر ایمتن کیونن اول چې تجدید شیشه و سو اسنان کلمکذب اغه چې تجدید د ریشه اسنان رسول نو دا تعلیل وکیا ورن بیا تفسیر ولتی معنا ولتی اوس د دې ورکی خالی زهنی اغه تجدان ورکی اغه کلام تجدان ورکی تردد ورای تجدان ورکی او مخاطم منکر نه کلام تجدان ورکی و يسمى الضرب الاول او مسمى كل شيء قسم قسم اول ابتدائي يبدا ابتدائي كلام ملكي اوران چه انترا لگا و ثاني ادلم طلبي اندي څه ولام و يسمى اخراج الكلام عليها ربه صلى الله الكلام اخراج عليها على الوجوه بدك طريق و هو القلو چې هغه څه حالي دي تاكيد او تقويه او موكد سره استحسانن کساني او وجوب د تاكيد د حزب انکار په سالس کې نو مسمى شکت چې د اخراج په مسمى اخراج کول کلام عليه علی مقتضى ظاهر د دې د لکې اخراج په مقتضا د ظاهر باندې ظاهر حال چې څنګه دغه کلام موافق تا کلام راو نو ويتا اخراج د کلام کو د ظاهر حالو مطابق اوبره سم درتله پرترم د دې کې دی او نو تاسو ذکر کړئ خو ځان تاسو په کلاول په الفاظونو بیا په تغریب مطلبونو بیا په نه شنه زوته ستبيه دغه یو مثال پېښ کړو دی یو مبتدا ظاهر الحال مبتدا ظاهره الحال ايو مبتدا الحال مبتدا الحال عمده او دی بل کې کې دا ستمه کوم څه سره کېږي نه کې تخصیص کلام چې موافق شو د مقتضا د ظاهر د حال <سؤال> سره نه ده موافق وی خامه د مقتضا لطعه ولزمی ده چې کوم مقتضا حال سره د موافق شه نه د مقتضا عزم غالم د مقتضا سره موافقه د مقتضا د حال دوه صورت دي یو مقتضا د حال ظاهری او بل مقتضا د حال باطنی خبر انده ترخه د مقتضا د حال مقسم ده دایو قسم د مقتضا ظاهری حال اگر کسم سرا موافق لازمی تو کسم خوبا مقسم کسی داخلی فیل پر کلمه کسی داخلی اوچھی او شیف فیل شون اپل لازمی تو رسی کلمه او لازمی دو اوچھی او شیف کلمه شون ادی لازمی تو فیل بھی اگرانی شی که ده که حضرت دې دره دراله <سؤال> چې کوم کلام مختزل حاضر موافق شد مکسن اللازمینا چې مبتداه د ظاهر سره دی سو یې موافقه که دشي د مختزل باطن سره سي لکه د مختزل باطن ان شاء الله میسلمو غوازی کله غیره سره په سائلو ګرځول شي ستیرشي وی دی کله موجوده موجود شي په منزله د ادميوبه زول شي کله چې کوم د ادم په منزله سو ګرځول شي چې ادم ګرځول شي نو حال تاوگا تشید. حال تا خوب چه او گو رئی نو عالم دے پا دی زاہر حال اعتبارو نکرشی دی باتین و حال اعتبارو تاوگ رئی شید. آگر دی دوارو تا چکم دے کلام موافق ده مقتز الحال سروی. پا دی زاہر حال سرو سر موافقی تا دی باتین حال سروی موافقی او دا دوار کلام اغبلی او گوی. نو دی دوارو که تنسبت دے تو اس تماوی آسانا خبر آیا ی او د الحال دا رمک سم دي عمده چې دا مقتضا الحال سره موافق شه لازمي نه د مقتضا ظاهر سره موافقي که د مقتضا الحال سره موافقه هو د د باطنی حال چې او جکمه د مقتضا ظاهر سره سره موافقه ولزيمي د مقتظ ظاهر میشانه تیر شو محامس یو شان یمکا انکار ته ته تاکید ذکر کیږي ا د مقتظ الباطل میشانه ظاهر کې عالم ده او ته کلام ذکر کوي ده جاهل په دې په منزله ده جاهل په باطن کې ده څه ده جاهل زاگې عالم میشانه شو مثال انشاء ذکر کیږي تاسو ته تمهید کې هو د چریته لکه یو کلام په مقتظ ظاهر باندې پرمسمت له روان ده ورته سیدا کلام کلام د مقتضا د ظاهرنا خلاف کلام اخراج کولشی د مقتزل باطن سره کولشی نو دا مصنعه کولشی و سما یخارج کلامی عليها اخراج علی مقتضى ظاهر اخراج د مقتضا د ظاهر وتویلی کی دا کلام د اخراج کشی مقتضا د ظاهر وهو اخص الحال ده اخصه اخصمت لكندي من مقتضى الحال من مقتضى الحال اذا كماك سند ابي بلديه ديه وكيف سنه وكيف ما حسه يريشان ماكسن ماكسن البلاغ سامي لي تقول لي قديم ظاهر دا مثال مثلا شو او ده مقتضى الحال مثال للشيء كلمه كلمه عمل باي قسم بيت حرفه ظاهر الحال ادي معنى ظاهر الحال فكل مبتدا ظاهر مبتدا الحال هر هغه شی چې عام مبتدا ظاهر دي, ده؟ ده ده ده ده. ده دي هر هغه کلام چې موافق د مبتدا ظاهر دي نو مبتدا هر مبتدا ظاهر د مبتدا ظاهر سره موافقته نه لازمي تر د مبتدا الحال سره موافقته ني نه هر اپ ظاهر نه رباجه مبتدا الحال مبتدا الباطن دي او هر کلام چې موافق د مبتداه لازمینه چې مبتداه ځ ظاهر سره موافق وي بلګری موافقه لري چې ساده د مبتداه باندې خبرم زين درته او مثاله ام گک شو ا هر اسم چې دابه کلمه وي خبرم زين درته ا هر اسم کلمه او هر کلمه اسم نه دګه شيرا فعلی یا حرفی من عاد اکسن کما په سور د اخراج الکرام او اکس کې لازمینه را كما بيسر دي اخراج الكلام لك اخراج دي كلام وکړشی په خلاف د مبتدل ظاهر باندې یا نیمبتدل باتیں سره موافق لشي فانه يكون على مبتدل الحال نحو مبتدل الحال شو ولا يكون على مبتدل ظاهر مبتدل ظاهر ماشي دا خبر ختم خود د عام محکمه تمهيدي اور چې دا مونږ کم اقسام ذکر بلنه اخراج د كلام په مفہوم په ظاهر باندې نه دی ویو کثیره ماوکله نه کړه یا ډیر کرتي یخرج الكلام کثیره ما ډیر کرتي کله کلنا کله نه ډیر کرتي یخرج الكلام تخريج د كلام کلیشه علیه خلافه په خلاف د مخت ظاهر باندې او یجعل غير یجعل مرذل غير السائل کالسائل غیر سائل پسند سائل ګرځولي مد المتن تمختبر و ذاهده قم بแปล ترجمه اذا قدما اليه ما يميل ما يميل له اذا قدما اليه ما يميل له بالخبر فيستشرف غير السائل له استشراف السائل يا استشراف طالب لك للسائل الكلمه المناسبه استشراف الطالب المتردد له ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مبرقون. ماتاو گو رئی اچھا غیر سائل دن اغتا ہو جوابی کلام نبی ذکر کوتا ہے باقی سوال نبی کرے جتا جواب آگا غیر سائل دن اگر سوال جواب بہا جا دا رہا ہے جسائلی اچھا سائل دن اغتا باقی سوال جواب آگا سوال مبینی کلامتا ہو تظمو گایو ملکرین خبوری بسوال نبی جواب در آگا اپر امدرہ لگا نا کار بیئے کے جایے چې یو سړی غیر سایلی نارته هو وسوار جواب نه ورکړي چې غیر سایلی خو څنګه نکاله یو سړی غیر سایلی خود اغم حقیت په اشاراتو کې تاسو کلامونه نور ذکر کې چې د اګې نسوال هغه ته ځین تر ازي سوال مه تا او ګویا کې اغه څا علم نو عرفه منزله صعيبو ورته شي هغه ته جواب ووای کړی دغه د تشبیه ورگی دغه چې څنګه استشید مستشرف شي مستشرف سره د هرطمه استشاره کړي دغه په یوسره لا توجد کی یو ور د یو سر بره یو پکې ده نظر کړي یو پکې لاس پوښتې کی یو پکې سر بره دغه دا یو معنا مراده دا غیر سائل تاسو شو چې څنګه د مستشرف ګوري نو ګوره چې دغه سوال ته ګوري او نظر کوي او تعمل کوي چې لري جوابو سلی نو باس په د یو هغه چې یو سوال نه وکړي او طوړ د جواب اوکه دا نه د تشبيه او د تشبيه صرف په نظر کې ده حالنګه مستشير مستشير ډرې کار کوي او دا هم د دې په څیر چې نظر او سوچم کوي چې دا څه ریسپونټ د بریښنا تہوري نو دلته دوی جګر رساله فټه داسې عبارت او داسې خبرې او داسې شیونه ما د راوستي چې دا هغه نه هغه په پدایکی کې نو دا څو دایره کې څه کوي تعامل کوي متا غیر سهل په مغلای سهل کې جوابو ځکي پېښ کیږي لکه دې مثال کې وګورئ ولا تو خاطبنی فلذین ذل نو علي سلام الله تعالی ما سره مخاتبه مکوده کسان مبارک چې شیف کړو مخاتبه ما سره نو خان فوزین دواج مخاتبو نو بتا دې صلی بر کې سب فیصله زمان اکمچی دی بارکی مخاطبہ دی بارکی سو حکم دی صرف متشویش دی صرف اللہ سکی چی دعوت این برد کو ابرام دیان دعلا عذابو لور کئی علا او کعذابو لنور کئی ما بانے پیدھال دعوت را کمان لگونتا صبر را کئی مکر را کئی صرف زباق مخلط را کئی چی بیاب دعوت را کئی بسوال اللہ زیم نوح علیہ سلام <متصفح> نو علی سلام نبی که کوم جلسه سایو پر جوش و شوت ویل شیکن انهم دی چکند اگر پیشی وي په وسهلا د الله کړي په دی باندې دا له سلام سره شوه خبرم زين کړه نو علی سلام الله علیه والسلام کوم جلسه سایو ما یخرج الكلام او د کرد تخريج د كلام کولی شي خلافه خلافه اختلاف مختل ظاهره خلاف د مختل ظاهره یعنی وتول کی سره موافق شي سائل، کلمه د عبارت په معنی د غیر استایلی ګرځول شي غیر استایلی ک سایلی په متردد اذا قدم اليه الى غير صالح هر کله چې روان د کله شي د غیر صالح تام ما عبارات و غیره ما کراین و غیره یلوه ما کراین و غیره یشیر لهو ای یشیر له غیر صالح چې اشاره کوي د رساله په خبر په سره یا بسوان اشاره کوي په سوال کې چی اگر تا دا سوال ایشاراواتی چی اگر تا دا سوال پا پیدا کی که دا بس بسه جوابی نو پیسته شرپو اگر استشراپو کی پیسته شرپو غیر سائلی نو طلبو کی غیر سدل مراد مطلع که او نظر او سوچ والی پاسته شرپو غیر سائلی نو سوچو کی تعملو کی نظرو کی غیر سائل استشرا پر طالبی استشرا پر سائلی که فشان در آغاد کلب در چا در سائلی متردد در دن دکرانگی سوچ و تعمل پیدا جیسیم جلس والکوم کی سوچ و تعملی نحو و لا تخاطبنی باللدین و لهمو ایلا تدعنی مم مالا مالا ریانو که فی شان قومکا العذاب عنہو فدر فکو یانو فی شان قومکا مبلا مالا ربش حالت در کوم اوکو در پکولو در عذاب کیانو بدین بی شکاعت که بی شکاعت سر سر فهاز الکلامو در کلام چیده یلوه بی الخبری یلوه بی سوال دی اشاره ورگی بی سوال سر سوال پیدا کی گیتی مخاطبتا تلبیحا یو اشاره وی شیر خبرداری ورگی بی انہو حقا بی انہو شان دادی حق علیهم العذاب بی سابت شیلو کلی بان عذاب قصار و مکاما بسال المقام مقام شدى مقام مقام يتردد للمخاطب جاء تردد المخاطب في انهم حلسار محكوما عليهم بالغرق اى ذكر زيدني في حكم شديد فبان بيغرق سرا ام لا يا نلش جواب كيوي لشو انهم مغرقون لديم تردد وتردد طاركسوري متردد على لحاظا چه ده متردد سائل شو نه یو تاکیدیم و سرالا این هم مورکون بلکه دعا یو جمله اسمیا آنو دی محکه بیلو کم خیالی چه دغم یو تاکید پکا را سبا کار دی اور دلتا که قرآن پی سر اوڑی دی و دی دا بیان مطابق متردد شو طالب کی مرشد تردد کې دی لګاو کثائر الاسئله نه تلل نه واته او روز تردی تل لیکلي استشاره طالب المتردد یده سائل متعدد چې طالب متردد چې دی وی حسنا تفيته بمؤكدن او قران نکته لیکي چېو تاکید نه بلکې د تاکیدو ذکر کولی شي اگر انده دراغه چې متردد دی او تردری ولا ينكر الذري يقول اسمي دا وغلب ان لا تقيل انهم ورغنا موكدا ويلش اي محكوم عليهم بالاغراق ديبن فيسله شه دا فيغراكسرا ولا دا خبر ختم شو ورقصي دا بالمثال ويجعل غير المنكر كالمنكر او كالمنكر كان غير المنكر يذكر غير المنكر اغلب شان دا سغورونشي اذا لحا عليهم من امارات الانكار شعرا جاء شقيق عارضا رمحه ان بني عمك فيهم رماح ما شعر جاء شقيق عارض رمحه ان بني عمك فيهم ان معكم لا منكم ضمانه تسغرون که هر کله د غیر منکر باندې داس علامات وې چې هغه داسې وې چې راکدې انکار یی ما اوس عبادت و اورنګا ته په لګا له کومه پرچېدین کې نه انکار نه کړو چې مونډه او کله یو ګوت تلويو اورنګا ته داني ویلې ما دی له ورکه فاکور ولا په منځله منکرګو یې نه خوشاله نه امارات او دواج نبال اتنگه غير مونکه پو منزله ده مونکه رو او ازو ديشه او سليشون بسکر او برسناس تينو خانه بو پیسلوکی ده مونکه رو يرده خبال دی بډې انکار کوي <سؤال> دا شیخ عصام دې وګورئ په خبال دی دا کوم خپل خپل شیخ ګروت کې ناشته دوندې په څوري انکار امارات دواج نه غیر من کلمن کې برځول امارات علامات ضد شکی ته د دشمنی له سبب د دشمنۍ په بداله زره سره ورو بده شوته هغه کده وګوا نه راځل هغه باندې څنګه نه هي چې ارزنیږي نه ارزنه هي خواروان و دې اگر چې مونږه نو چې تر ځوانو ما سره دښمنی ده ابلته یم بالا خود د درنه مونږ چې دایما سر جان مانګو انو شعر حضرت هغه انکار نه کوي د جان خو د بیا هم پشاند مونږ کوي دا لیک درځمو نو سره یې ګړاډه ورکوم اندي ته خو نه سره ابره راځي کنه ځستی به ورکړې جنگ له ځان دی غیر مونږ کوي مونږ له مونږ کوي رئیس سره دی اې پسی دې زیرا دې ورکه نه زه کوم دې ټکم په لاره کې زیاده دا خبرونه څه وله نا قروتا الا شیکاله منکیرو نو کلامی ورتسبه ذکر هر منکه په مندلې د منکیر ورته منکیر نو ټاکیده ورته ذکر کوی کې و اي جلو غير منكر منكر او غير ظاهر منكر كل منكر ازاله ازازه حره عليه هل كل شيء ظاهر شيء بدونه غير المنكر بغير منكر بنشئ من امارات الانكار شيء امارات الانكار نحو قولي حجل ابن نظره كشيء حجل يحد شيء حجل ابن نظله قال <سؤال> شاعر شعر جاء شكيكون ده ده سليم اسم رجلين آ زن دا په داسهح ک ه زنرم حوو ار زن چې ارزن کې غدون کم هو او خپلی نزی لله یوا له لارز تاه یو سریسیوې چې ب ګیره کې پ بل وي یو په دوګوببانې په چړه باندې خي اوان د انله یا مخک بهنی سر کولا ون کرو د ان کار نه کوئ چې ننظر راغ د ان کار نهپې د جنګ د پته بنی پی بنیان می گیري ماهن. چه دده پو بنی آم که ریماحان جنگ ده آل تکیه جنگ د یا دده سر جنگ ده دبل سرا باران لکسی دی چهار سمت لب ده این فی بنی آم مهی دده ترپ و زامنو که ریماحان سشره جنگ ده آغی ده جنگ لزیم نیزاری سیلونی سیاد آغی دو سر جنگ ده نو کاغی سر جنگی کنو دے کاغی لے جنگ لازی سر جنگی یا کاغی دے سر جنگی کنو بار حچ جنگ لے سالی سی منگی دستنگ ای سر پکار دی نیو لیکن لیکن ندم مجی ان راتل الاغوازی ان پر اسحال کچھے ہو کہ حدن کے لرم ہے نیزی لرم علی الارض پچھوڑا ہے بانے من غیر التفات انو تحیین بغیر دو توجہ کولونا دو تیاریک کولونا امارتن لیکن نمجی اہ دا یو امره انا ماده خبر ده انه يعتكلو واجد اكيد لري او انكار کوي ان لا رمحه بهم چيدا اغه ان لا رمحه نيشته نيځ په هم کاغي کي پاي کې جان مانغو کي نيځ نيشته نه اي کي جانغو نيشته د جنگ لنيږي کي د داسره بل كلهم عزل لا سلاح لهم بل ک ټول اغي چي سلاح لهم استحاسره نيشته عزل يعني بي اسلحي لري او لا سلاح لهم لا سلاح ما هما اسرسله نشته فته لگی چی جنگی دیسره ویسرسله هی ورو اسعده دسی دیسلو چې کا لاګایون تشلاستي نو فنوس د لدین اعظم په شماله د تلمن کې په منځله د منکم او خوتب خطاب الانتفال او دغه خطاب پر شپیتاته سره د الانتفال سره الکه جاء شکیک انکایس اسم د اسم د اسم کو حکم د غائب کی اسم په حکم د سگی هل تکی ذکرشه شا جاء شکیک اسم حاضر ہے اسم ظاهر او اینا بنی عمی کا زلدہ کسی کرے نبارحل اتفاعتم پدے کلام کشتر صلو اللہ علیہ وسلم دغائب نا انتے اسمی ظاہر اپو حکم دغائب کدے او دلتا شو خطاب شدہ اینا بنی عمی کا پی امری ماہو موکدن الامام المرزو کی تحقم و استحزاؤن درائیو بلے نکتے <تصفيق> اور امراء کو بڑا نہ کرتے بیچڑی ان دغه رات کې پر وخت دا وسره دانو خبرمنده دراغه یو وخت پکې کې دی ویژه کې دی کدی کې شکیک او تحکّم دی دی رب توږی کلي د جان نه مه زه راځي ته ته غېږه جنگو ته ته جنگ سره روان دي نه زه لږه سمره ما کید غوړم دی ولا کوي ونه واله ساده پریزان زر اخته خو جته سره روان موندا جنگ سره نه دا یو استه زاد یا شکیقو عارضا جنگ هلو نه دا لدې یو بل امام مرضو کیوه چې د شیر کی استعزا و تحکم دی داغیر اپا علامت تتزانی یا اغفقل بانده اللہ کی مثال پوش کرده اکا مثال امتیش کئی لیکن اوبل شیر دی کلت شیر وائی فکلت لی محرز لامل تکینا تنکب لا یکتر کز زخام شیر وی محرز تماؤوی جنگ جگل و محرزن راس <متزاز نفرق> محر دا جمع دشمن سم ملاکشو شو کر ما مخلص تایو سیاه و سیعت تاشت او برانده اندرالا جنگ سکر لا لایوکات تروکزی همو خوب دی پترا نکی بری اقبو گی خبرانده اندرالا کنا جنگ سمکری دا مدع اغا پوری دل تاکی سکی خانداد دا اغا پوری سکی؟ دا اغا خبر نورد گئی دا خبر نرد بلکې دا اغا پوری سکی خانداد نصم بچی دل تاکی اغا پوری څنګه چې کومه شومان خلک سيټکې خلک سيټکې نه تاوي مہرز چې د زنانو او د دغې په پیرس کې د زنانو د ماشومانو د بوداګانو په پیرس کې سيټ شي چې پوکي د پټرانې کې خبرم زه ترا لکه نه د دې وسنج چې دیشر کې تحکوم دینه د ک شرکت څخه شرو تحکوم نه دا پوره تحکوم نه با بنان پر جسره پیش ته بگي په په بيته او په بيت ديعجوس په بيت, بناب بناب بيت و و دي كده اخيري کتاکه علاما ارشيري او په بيت او په بيت ديعلامه بنا بغش باب بنا قاله نكتب انه اشار اليه الامام مرزوق په بيت اشار اليه الامام مرزوق چې امام مرزوق او اشاره کړی دا انقطه تحكم او استهزاء او تحكم نو يرمي له دې چده یرمینگی گفت جن کئی چال <سؤال> را دی شکیک لرا بیاننهو من الزائب بیاننهو سیشی بیاننهو من الزحب والجبن بحیث چده اپا زحب پا کامزورتیا جبن کی بحیث پدی حیثیت تے لو علماء کچھلتی تفتح ان ان پیهم رمحن چې دغه د ترځامنو کې څه شي ای ماحدی یې نجنګ دی لمل تپتا کده تپتا ای نو لمل تپتا لکت تلکی کتاب نو د به نو اړیدلې پسند اړیدو د مو قاتلین روحه هم روما نشې کېنه دا کې د یو اسرایل تاسو ادا الله تعالی لمل تلکی کتاب خبر ام زیان تاولا لفت تل <سؤال> کیفاح پا د جنگ کدتا پتا وانده پا ترف د جنگ ارید لیمون نو ولم تک ویدهو علی الحمل الرمان او دده اللہ کم نو مضبط شوی علی حمل الرمان خوچتو لیدو نیزی با دی بوز دی دی جو سوانده د نیزی اسی لیدتا جنگ پتا ویشتر او کدتا دی جنگ پتا وید نیزی با اندازه نورا از تیزان سر طلبان داد کوریو است دعالا تریکت کول شہر ہی دا دا دی سرمون متعلقه ایلان تک ویدو سرسکتا دا دلتا مطلب سمیت نخوری پاکرم زیان درنا دا دا دی سرمون متعلقه دا با متعلقه دا تحکم و دی استغزاؤن سرمون و فی البت تحکم و دی استغزاؤن آلا تریکت کولی ہی با دی شہر کمچه پدک شعر شیر که دا پکولتو لی محرزی نا استحضا انعلا طریقه تی کولی پدک کم اذکور شیر که استحضا دا ترقی دا کول وقائل شیر که دا پکولتو ماوی لی محرزی محرز کاغادا لامل تنا کفصیب تشا محرزا لا یکتر قضی حامو از پوکی رسوکسکی لاندیکی میددیگی خوگی یرمی ہی زا شاید چلی مقرس آغیر جنکی بے انہو لم یباشر شرائدان چلی ندے مخامک شو شرائد سرا ولم یدفا الى وضائی ولم یدفا عودین دے دیکھا کرشوی علام وضائی کن مجان میں آئی آتنگو دو جمعتونو تا يخاف عليه آلہی ویک دبانی یرکولی شیعی یودا لا زا چلی رس اما دې د رکرشی په کو سره کماي حق علي سبيانsem ki پرشي په او کني صاحب نه لکله عناہی د وځ د کله د کله ګټه بچا نه د دې صاحب بیا اياد د کله ګټه پیدا نو فرصت نه دا څه پیدا کوځنګ وزق بناہی او د کمزور بدن د نو pore خندا کولیش ان چې د ماشومان بدن کمزوري او د غدان سره کول شي د کله چې ته کېږئ نو راځو یو ځل زما سره